«Підемо танцювати». «То із задоволеннями можна просто Гена», – відразу зорієнтувався той та запропонував їй руку. «Гаразд, тоді просто Олена», – відгукнулася вона. А «Зі ще більшим задоволенням», – розцвів він широкою усмішкою і за стародавнім звичаєм, класнувши каблуками, схилив голову в легкому поклоні. Свято тривало до пізнього вечора. Було багато жартів, сміху, навіть грали в шаради, і весь цей час Геннадій незмінно залишався поруч із прекрасною Оленою. А коли настала пора розходитися, він, звичайно ж, збирався провести її додому. Але не міг піти відразу. Чоловіки ще мали розставити на місце крісла в залі. Олена, скориставшись цим, Взяла під руку молоденьку вчительку з початкових класів і рушила до виходу разом з нею. Генчик з прикрістю глянув дівчатам у слід і так штовхнув ряд скріплених крісел, що вони пролетіли по підлозі кілька зайвих метрів. А Олена простувала до свого будинку і то з усмішкою перебирала подумки події сьогоднішнього дня, то зі смутком думала про те, що згадувати їй було і гірко, і солодко. А весь наступний тиждень Геннадій Романович тільки те й робив, що ловив найменшу можливість зустрітися з Оленою десь у вчительській або в їдальні, але вона намагалася уникати цих випадкових зустрічей. А його спроби поговорити на сторонні нешкільній теми не знаходили в неї особливого відгуку. Гена дивувався, засмучувався але не занепадав духом. Зрештою, вони знайомі всього місяць місяці з гачком, і попереду в них ціле шкільне життя. Тож він свого ще встигне домогтися. Проте Олена думала інакше. І з легким смутком дякувала в душі Геннадієві Романовичу за те, що сам того не відаючи, він допоміг їй нарешті розібратися в собі та зрозуміти, Цілком очевидну істину. Лише один єдиний чоловік на світі завжди був і залишається для неї бажаним. І ніхто інший ніколи не зможе замінити його в її серці. Розділ п'ятий. Розкішний зал ресторану, прибраний з нагоди торжества квітами і паперовими гірляндами, чекав прибуття весільного кортежу. Звідкись, наче зі стелі, лилася тиха музика. Касету з відомими класичними творами в сучасній електронній обробці спеціально до весілля дочки привіз батько Ліки. Поки живі музиканти тільки настроювали свої інструменти на півкруглій естраді у куточку зали. Перші гості відразу після ЗАХСу приїхали в ресторан. Раніше за інших опинилися в банкетному залі і тепер влаштовувалися за розкішно сервірованим столами. Вони дивилися, як офіціанти все носять і носять, делікатесні закуски, прикрашені зеленню, лимоном, оливками та маслинами. Гості дивувалися щедрості та могутності господарів, передчуття багатого застілля приємно хвилювало. На весілля було запрошено близько. 60 осіб, переважно близьких знайомих та рідні батьків нареченої. Анжеліка так і казала, сестра мого тата, племінниця мого тата, а не моя тітка чи моя двоюрідна сестра. Лише кілька гостей з боку нареченого. Серед них двоє-троє друзів та мати і Василева молодша сестра Маруся. Родичів свого тепер уже чоловіка Анжеліка вперше побачила в Заксі. І якби зустріли їх після того хвилинного знайомства десь на вулиці, швидше за все не впізнала б. Мати і дочка приїхали в Київ тільки сьогодні, і Анжеліка сподівалася, завтра мали повертатися назад, у невелике село сусідньої області, де народився і виріс і сам Василь. Антоніна Іванівна, Василева мати – Здавалося, за визначенням Анжеліки, звичайною селянкою. У хустині, темній довгій спідниці та святковій синій плетеній кофті, гаптованій також квітами, тиха, нічим не показна жінка. Вона скромно трималася осторонь, намагаючись злитися з масою гостей. Та коли б у Ліки було більше часу для спілкування, а її знайомство зі Сликрухою відбулося, за інших не таких метушливих обставин, вона не могла б не помітити, що Василева мати геть не така забита селянка, як здається на перший погляд. Навіть коротка, але некваплива бесіда з Антоніною Іванівною